Друга година ночі сидять мовчки. У темряві напрузі здається чути, як калатає серце в кожного. Дріботить у марти. Вона звикла до темряви, однак передчуття незворотного заставляє кров шумувати швидше тілом. Петрове серце гупає на батом, бо страх, затиснутий у лабетах вічею, вдаряє в тім'я. Лише Аліна не відає, що з неї, бо темлосне тепло, яке влилося в неї, зробило її на спокійною. Раптом ніч стає ще темнішою, морок за вікном густіше, робиться в мов гаряча смола. Щось влітає в майстерню, зачепивши її своїм вогким плащем вітром. Аліна добре бачить його, не він один такий зрячий, утемрює. Вона має все робити швидко. Аліна цілими жменями вивалює на підвіконник трави, обереги, потім обсипає простір під вікном, з'єднуючи його з обсипаним щедро простором кімнати. Знає, гонихмарник вже добре розглядів людей, які чекають на нього в кімнаті, усіх, крім Аліни, і це його відволікло, як і гадала. Ті, що стояли, сиділи перед ним, для нього не цікаві зовсім, і його страшенно дивує їх присутність. «Що вони тут роблять посеред ночі і в темряві?» Це й дало можливість Аліні закінчити роботу. Краєчком ока вона помічає білу пляму, що промайнула дахівкою. Юрко дотримав слово. «Петре, вмикай світло!» Несамовито горланить Аліна. Загоряється світло. Погляди Аліни і Градобура зустрічаються. Аліна зловісно осміхається. «Привіт, Любчику!» «Ти у пастці!» У кімнаті здіймається жахливий вітер. Гонихмарник не тільки не може потрапити в тіло Сашка, тому що хлопець лежить неправильно. Він не в силі навіть доторкнутися до входу в тіло. При кожному доторку його обпікає вогнем, несамовито боляче відштовхує. Страх заполонює єство, Поранений звір набагато небезпечніший від просто ситого, задоволеного хижака. Петро сидить у своєму колі, обхопивши обличчя руками. Він не може дивитися на те, що відбувається в майстерні, бо такого не буває. Це все сон, моторошний сон. Марта! Відчуває, як мокрий вітер ширяє над її головою крісло, разом із нею перекочується кімнатою, щоб не злетіти, до болю в руках вчепилася за нього, і тільки Аліна стоїть, дивлячись, напружено на свою картину, ніби не помічає рейваху, що панує довкола. Двері на картині починають рости, вони заполонюють весь простір полотна, двері привідкриті. Градобур розпачливо виє, він хоче вирватися на волю, бо відчуває, що вже знесилений, і якщо зараз не попаде в чиєсь тіло, загине, пропаде вічна душа. Бо вічні також колись помирають. Його душа розпадеться в тій кімнаті на тисячі холодних росяних крапельок. О, тут хлопець на підлозі, немає, правда, зовсім часу питати в нього дозвілу на те, чи згоден він прийняти у своє тіло ще одну душу. Але то такі трібниці в порівнянні з смертю чи тим, що його чекає після неї чи не чекає. Одного разу він уже порушив обітницю, коли в тому селі, назву якого зараз і не пригадає, за злочин стратила його раба, у тілі якого він жив. Мусив рятуватися і вселився в тіло пра-пра-прадіда Кажана. Невже історія повторюється, вихор розганяється і знову завиває від болю ще один пекучий удар, отримує від хлопця чи від того, хто його стереже, оберігає. Від люті його танець стає ще безжаліснішим. Аліна хапається руками за підвіконник, щоб не впасти від того смерчу, що витанцьовує в центрі кімнати. Марту зі стільцем тиснуло в стіну між шафою та холодильником. Мольберт із картиною перевернула. Але картина двері не впала на підлогу. Вона лежить майже в ногах Марти. Гонехмарник бачить тільки один вихід втеча через вікно. Знову невдача. Він перелякано вдаряється в щось м'яке, та таке ж пекуче, як і сили, що обороняється шка й хлопця в колі. Градобу знесилено сповзає додолу, і тільки тепер помічає, що вся кімната замурована, всі стіни наглухо замкнені, пастка. А посеред всього цього жаху стоїть вона, люто дивлячись на нього. Вона його бачить, бачить і хоче вбити відьма. І то не була просто собі дурнувата відьма побрекуха з картами. Прадавня сила живе в тій дівчині. Він це давно відчував. Виявляється, що про це знає і вона. Обвела навколо пальця, він уже одного разу зустрічався з тою силою. У тому селі, звідки втік, жила така одна, вона його тоді також заледве не вбила, бо порушив правила захопив невинну душу, тобто без дозволу захопив її, і та сільська була така ж сильна, але не така мудра. Він тоді втік, та не тепер. Ця не дасть утекти. Градобур майже мертвий, знесилений від боротьби, змалілий, він повзе до лівкої квартири, якщо вже розсипатися росою, то подалі від її очей і раптом. Натикається на двері в підлозі, справжні при двері. Вони його не опекли і не відкинули. Ось де він заховається за дверима, хоча двері здаються доволі знайомими, та згадувати, де він їх бачив, немає часу, як і роздумувати про те, чи бувають двері в підлозі. Відьма рушає зі свого місця вона стискає в одній руці те лихо, що завишено у неї на шиї, а іншою перед собою держить пекуче ядуче зілля, яке так гидко пахне. Ще півкроку і вона кине його на майже добитого нехмарника, і тоді смерть. Він, не роздумуючи, падає у двері, і. Аліна нахиляється над картиною і трішки недбало кладе пучок трави на двері. Звір у падці, у хаті жахливий розгардіяж. Потрощені меблі, друзки посуду, розкидані книжки, одяг. Аліні до цього байдуже вона сідає перед картиною. Аліна чомусь озирається на вікно, біла постать бовваніє на даху, і їй здається на мить, що вона там бачить ще когось, мов у тумані. Та про це думати і довго розглядатися немає часу. Скоро третя. Ганихмарник може загинути. Вбивати нікого, навіть Градобура, вона не збиралася. Вона не душ, навіть вічних. Як казав Юрко, не вихлюпнути з водою дитину. Що ж, тепер давай поговоримо, Любчику. Ти, напевно, зрозумів, що трапив у пастку. Тепер впізнав картину? Лише творець дверей здатен вирішувати, куди вони ведуть. Аліна поблажливо посміхається. У тебе лишилося мало часу. Вбивати тебе не збираюся. Поки що. Звичайно, якщо ти пристанеш на мої умови, житимеш далі Тобі для животіння потрібне лише тіло смертної людини Сашка ти не отримаєш, він зрікся тебе Петро не погодиться Та є гарна альтернатива, це моя коліжанка Марта Так-так, то ж жінка, одна з тих, які для тебе в житті так багато значать Правда, лише, мов, паливо чи їжа Тебе не вчило, що за все на світі слід розплачуватися? Рано чи пізно Спробуй стати жінкою, можливо, тобі й сподобається і цього разу я пропоную стати рабом у тілі жінки Така собі плата за життя Попереджаю, без вивертів Тому що я поруч і слідкую за тобою Ага, деякі формальності Марто, ти згідна? Так, я згідна, говорить тремтячим голосом дівчина От бачиш, як класно Усі ритуали збережено Вона згідна Сашко від тебе відмовився Тепер чекаємо від тебе згоди або помреш Вибирай І Аліна бере Марту за тремтячу крижану руку Марта сповзає з крісла на підлогу «Ну що ж, я зараз відкрию твої двері і відійду в бік, щоб тебе не шандарахнуло цього разу від мене. Коли ти перебував у тілі Сашка, то не міг це відчувати. Тіло людини як громовідвід. А так, хто знає, Можливо, без людського тіла сила землі тебе відразу вб'є?» Аліна забирає з картини почечок трави і відходить до вікна. Якусь мить нічого не відбувається. Час спливає. Усе. Йому ніхто не допоможе, він у пастці. Це її картина і її двері. Це темниця. Як він благав всі сили, що жили в тому місті, на допомогу, ніхто не прийшов. Точніше, їх хтось тримав, не допускав до цієї кімнати, хтось могутній і сильний. Через нього ніхто не пробився. Без вихідь. З картини виливається на волю тонюсенька цівочка світла. Вона мерехтить блиску лампи, на якусь мить зависає в повітрі і починає наближатися до Марти, до того місця, де в людини сонячне сплетіння. Це триває лише декілька секунд. Все. Промінчик згас, він у Марті. Гонехмарник став жінкою, чи то жінка вперше стала гонехмарником. Петро зривається з місця, підбігає до Марти, допомагає їй піднятися на ноги. Марта стоїть збентежена. Марто, розплющ очі, чи то наказуючи, чи просить Аліна. Господи, як багато кольорів та світла, Алінко, я бачу, я знову бачу. Звичайно бачиш, говорить Аліна, я знала. Лікарі ж попереджали, що шанс прозріти в Марти таки є, щоправда лише примарний 1%. Будемо вважати, що то він стрес, переживання і все таке. Ха, бо як по-іншому то людям та собі пояснити?